Keflavík, ma. Isten, egy öreg játék macó, és Keflavíkban szokatlan szélcsend uralkodik. Mondd ki a nevem, ahogy csak te tudod kimondani, és tudni fogom, hogy létezem. Ariének szóra ébred, ami mintha messzi messzitávolból érkezne. Időbe telik, mire teljesen magához tér, vagy legalábbis meg tudja különböztetni az alvást és az ébrellétet, az álmot és a valóságot, és talán ezért gondolja. Igaz csak néhány pillanatra, hogy az a dallam nem erről a világról szól, hogy az éjszaka folyamán egymásba nyíltak a síkok, és most a holtak énekelnek neki ilyen szépen, segíteni akarnak neki felébredni, igyekeznek valami puhába bugyolálni, mielőtt rászakad a valóság. De aztán teljesen magához tér, és felrémlik neki, hol fekszik. A keflavíki repülőtér szállodában, és december van, aminél mélyebbre nem lehet hatolni a téli sötétségbe. A szomszéd szobában énekel valaki. Ez annak a napnak a reggele, amikor Ari találkozik Jakobbal, az apjával, aki talán haldoklik, aki nem sokára túlvilági dallammá válik, vagy hallgatássá, feledéssé. Nem tudjuk, mi vár ránk, amikor meghalunk. Kegyetlenség vagy jóság, elmúlás vagy új kezdet, hogy Isten vajon ragyogó, öl, vagy gyerekkorunk régi játék mackója. Majd nem fél kilenc van, és a szomszéd szobában énekel valaki. Ári a sötétben fekve hallgatja, hogy a nő valamiféle altatódalt énekel angolul vagy amerikaiul, mintha vigasztalna valakit. És hangjának melegségét még a falban lévő beton és acélvasalat, ezek a halott kemény anyagok sem képesek tompítani. Pedig olyan halkan énekel, hogy Ári csak egyetlen sort hal ki belőle. Azt is annyira halványan, hogy nem tudja, jól hallja-e. Say my name, like only you can say it. And then I know. Tettáik sziszt. Mondd ki a nevem, ahogy csak te tudod kimondani, és tudni fogom, hogy létezem. Ári önkéntelenül a telefonjáért nyúl, kinyitja az üzeneteket, megnyomja pórá nevét, és írni kezd. Mondd ki a nevem. Már éppen elküldené, de tétovázik, és ezzel minden terrant. A szeretetben nem szabad habozni, nem szabad gondolni. Túl sokat gondolkodunk, és túl keveset érzünk, ez az ember pehje. Ari felsóhajt, az üzenetet elmenti a piszkozatok közé. Oda kint szinte teljes a szélcsend. Szokatlan szélcsend uralkodik itt keflavíkban. Amúgy nem nyáron szokott itt szélcsend lenni, amikor néha annyira derültek voltak a napok, hogy általuk az örökké valóságból érkező üzeneteket is el lehetett olvasni. Kibaszott rohat szélcsend, mondták az emberek, mert a nyárdvék és keflavík határán lévő hallisztüzen füstje olyankor a város fölé telepedett. A bűz behatolt a házakba, mintha büdös köd nyelt volna el bennünket, mintha bűnhődnünk kellene a jó idő miatt. És a házi asszonyok, akik későn be a kiteregetett ruhát, moshatták újra, hogy kijöjjön belőle a szag. A halliszt üzemben már rég nem gyártanak hallisztet csukiás halból. A nagy épületet már le is bontották. A helyére két raktárépület került. Az egyik éveken át autókereskedésként működött. A másikat csak azért húzták fel, hogy kihasználják a területet, ami akkoriban jó ötletnek tűnt. De ma mindkét épület üresen áll. Csak a csend terpeszkedik bennük, meg néha a napsugarak, amikor sikerül beszűrődniük a sótól homályos, hatalmas ablakokon. Az autókereskedés a 2008-as októberi gazdasági válság nyomán csődbe ment, ahogy több másik is. Csak néhány maradt meg keflavíkban és Nyárdvigban, de már újra szaporodnak. Igazság szerint a lakosság lélekszámához viszonyítva sehol másút nincs ennyi. Ez országos rekord, és az egyik büszkeségünk. A legtöbb keflavíki családnak két vagy három autója van, és ha éppen unatkoznak, eladják az egyiket, és ha lehet, már a következő nap vesznek helyette egy másikat. Manapság a Keflavíkiak gyakran unatkoznak, a halászati kvóta a múlté, az amerikai hadsereg elment. Runni Juliusson meghalt, nem sok minden maradt, csak a munka és a három égtáj, a szél, a tenger és az örökké valóság. Ezért kézenfekvő eladni egy kocsit és venni egy másikat. Legalább történik valami az életünkben, a kereskedő munkájáról már nem is beszélve, és Keflavík már is jobb helyé válik. Senki sem jár a Hafnargatán, de néhány autó elhajt Ari mellett, lassan tizenegy óra. Hosszú időbetelt mire kikászálódott az ágyból. Az altatódal megbénította. Egészen addig hallgatta, amíg el nem némult az ének. Ekkor felkapcsolta a lámpát, és megpillantott mindent. Szigga cikkét az íróasztalon, a mostohanya levelét a viszkisüveg alatt. Azt, amelyről tudta, hogy majd csak azután fogja elolvasni, hogy meglátogatta Jákobot. Nem érzett erőt hozzá, nem merte. Meglátta a három gyerek, Helkász, Türla és Gréta fényképét. Odur oklevelet, ok a levelekkel, fényképekkel, újságkivágásokkal, versekkel, verstöredékekkel teli sárga mappát, meg a vámmentes boltból hozott két szatyrot, teli édességgel, amit úgy vett, mintha más idők járnának. A gyerekei még kicsik lennének, és várnák őt haza, ahogy pórá is várná, mintha egyáltalán lenne otthona valahol. A két szatyor arra emlékeztette, amit eldobott magától. Úgy merettek rá, mintha a szemére hánynák, hogy nem élvezte az életet. Nem eléggé. Aki mást cserben hagy, az sehol sincs biztonságban, és még az édességgel megrakott szatyrok is képesek szemrehányássá változni. Nagy platós terepjáró halad a Hafnargatán, lassít, ahogy közelebb ér. A sofőr kíváncsian, ugyanakkor szinte ellenségesen végigméri, mintha Ari bántotta volna, vagy épp Keflavikot pocskondiázta volna. A kocsi megcsúszik a tükörjégen, mintha a sofőr befékezett volna, és meg akarna állni, ári pedig hirtelennyében a legközelebbi ajtóhoz lép, de megtorpan, amint meglátja a táblát. Masszázs. Áramütésként fut át rajta a vágy. Behunyja a szemét. Miért kell ennyire védteleneknek lennünk a nemi ösztönnel szemben? Miért nem vághatjuk egyszerűen zsebre őket, és vehetjük elő, amikor tetszik? Már megesett, hogy amikor Ari bensőjében beindult a nemi ösztön örök mozgója, az, ami bárki másnál is beszokott indulni, és ami csak a legritkább esetben veszi figyelembe, hogy a nap vagy a létezés mely szakában járunk, és valami izgalmas, izgató, durva vagy éppen valami érzéki utáni vágyakozással tölti el a vérünket, hogy Ari felment a netre, és beírta a keresőbe, erotik masszázs és ezért érzi magát most ennyire kellemetlenül az ártatlan masszástábla láttán. Ari kinyitja a szemét, megragadja a kirincset, hallja, hogy a sofőr hirtelen gáztad, mintha olajra akarna lépni, mintha ennek semmi esetre sem szeretne szemtanúja lenni, és elviharzik a hafnárgatán. Az ajtó azonban zárva. Hű gondolja Ari megkönnyebbülten, de ekkor reket férfi hang töri meg a csendet. Foglaltál időpontot, haver? Ari oldalra pillant, és látja, hogy két házzal arrébb egy férfi áll a nyitott ajtóban, és Arit figyeli. Mivel Ari nem reagál, hozzáteszi. Sniáfridür még nincs itt, de felhívhatom, ha sürgős, ha... A férfi elhallgat, lesüti a szemét, mintha a megfelelő kifejezést keresné, ha fel kell oldani benned valamit. E szavak után síri csend borul a hafnárgatára, mintha az utca alig bírna ébren maradni. A vidám karácsonyi díszkivilágítás ellenére sem, amely néhol vadul villog, mintha Keflavik üzenetet akarnak küldeni a világnak, a Mikulásnak, hogy valami komoly ajándékot hozzon, háromszáz munkahelyet, halászati kvótát, alumínium kohót, hulladékégetőt Helgüvigbe, vagy hogy ez a Sniáfridür ébredjen fel, és érkezzen meg puha, enyhetadó kezével. Ári elindul a férfi felé. Gyorsan lépked, nehogy tovább kiabáljon, és felhívja magukra a figyelmet, és ahogy közelebb bér, tiltakozik. Nem, nem, fölösleges felhívni. Nem foglaltam időpontot, nem is tudtam erről a masszás és igazából nem is tudom, miért próbáltam benyitni. A férfi a közeledő árit figyeli. Összehúzza a szemét, mintha elgondolkodna. Úgy mozgatja az ajkát, hogy nehéz megmondani, hogy köpni akar egyet, vagy mosolyogni. Hát, alig, hanem nem az irodalmi érdeklődésed vezette a kezedet, jegyzi meg aztán vigyorogva, és széles mosolya feltárja az összes hosszú sárga lapát fogát, amelyek leginkább lófogakra emlékeztetnek. Basz bukik ki Ariból, és hirtelen megtorpan. Te vagy a szvávár. És a fickó nyerítve felnevet, szvávár az, aki Arival meg velem együtt dolgozott, Sandgerdiben, a halsózó és halszárító üzemben, 1981 elejétől 1982 őszéig, bő 30 éve. Hogy szalad az idő? Rettentő gyorsan, valahogy le kellene lassítani. Én hát haver, felelisz vidáman. Ugyanolyan magas, ugyanolyan fekete a haja, mint régen. Ugyanolyan hosszú a nyaka, és ugyanúgy kidudorodik az Ádám csutkája, mintha egy különálló élőlény lakna a torkában. Egy kis állat, amit nem sikerült lenyelnie. Mindig is annyira vézna volt, hogy a drángelyben dolgozó asszonyok állandóan azon aggódtak, hogy kap-e eleget enni, elég uzsonnát csomagoltak-e neki, mivel annyi tevet, mint egy kis madár. Csoda, hogy egyáltalán élsz még, mondogatták sopánkodva. Úgy tűnik végül valakinek sikerült rábeszélni eszva várt az evésre, talán túlságosan is, mert komoly pocakot eresztett. Fehér pólója, amelyre a naplemente fényében fürdő, üres keflaviki kikötő fényképét nyomtatták. Alatta pedig egy kérdés. Jártál már Keflavígban? Alaposan kidomborodik. Én hát, haver, ismétli Megszvávár, összedörzsölve jókor a tenyerét, mintha hozzá akarná tenni. De örülök. Én hát, haver, személyesen, és még mindig a barom vagyok, mint régen. Ez itt az én birodalmam, az irodám és az üzletem. Tárja ki a karját, hogy felhívja Ári figyelmét a kirakatra amely tele van lundákkal, lávakövekkel, fényképekkel a rejkjáneszi félszigetről, a rejkjáneszi világítótoronyról, a kék lagunáról és a már zenekarról. The Icelandic Beatles, Ali Betar Csak azt akartam mondani, hogy Snyai a legsötétebb hónapokban ritkán kel fel tizenkettő előtt. Szokta is mondani, hogy a téli reggeleket az ördög találta fel. Egyébként mit szólsz a masszás nevéhez, ugyanis az én ötletem volt, és te jutottál eszembe, amikor beugrott ez a név, és nem is tudom miért, azóta reméltem, hogy egyszer ott állsz majd a tábla alatt. De Isten hozott öregem, baromira örülök, hogy látlak. Nem változtál semmit, csak egy kicsit még csúnyább lettél, az pedig nem semmi. Szvávár száján széles vigyor, nevedgél. ári vissza mosolyográ, örül a múltból felbukkanom mosolynak, ezeknek a fogaknak, ennek a férfinak. Majd megfordul, és szemügyre veszi a táblát, amely a masszásszalon bejárat a fölött lóg ki az utcára. Snyai Fridur, szól Soul, Őrület, hogy elszálltak felettünk az évek haver, folytatja szvávár. Te meg híres ember lettél, igazából az egyetlen híresség, akit ismerek. Szóval itt helyben lekén előjelek, hogy kitömhesselek, és kitegyelek a kirakatba, mint híres Keflavikit, de inkább kapsz egy kávét, mondja, és sarkon fordul, bemegy a házba, nem is figyeli, Ari követie. Persze követi, miután végignézett az utcán, az új mozi felé, egy pillanatra eridőzve a vadul villódzó karácsonyi fényeken, mintha próbálnának ébren maradni. Miután hátra mentek az üzlet hátsó helyiségébe. Svavár kávét főz és kedves barátnőjéről, Snyai mesél, akivel akkor ismerkedett meg, amikor a lány kivette a masszásszalonnak szánt helyiséget. Gond nélkül kapott ráhitelt, pedig az nem sokkal a válság után történt, amikor úgy tűnt, hogy senkinek sincs pénze. Persze leszámítva a halászati ágazatot, a kvóta mágnások medencéket tudtak volna megtölteni bankjegyekkel, miközben nekünk, többieknek alig jutott egy betevő falat. Snajfridőrnek viszont a bájaival csak sikerült hitelt szereznie, a helyiséget pedig fillérekért kibérelte, csak épp megfelelő nevet nem talált neki. És akkor valamiért eszembe jutottál, mondta szvávár. Nem sokkal korábban láttam rólad egy fényképet az újságban, dicsértek, mint céltudatos kiadót, talán még kultúránk dicső alakjának is neveztek, aki emellett költő is, és beugrott hogy amikor legutóbb találkoztunk, megbocsáthatatlanul sok évvel ezelőtt, éppen Laksnesztől től az izland harangját, és fülig beleszerettél Snyai izland Island Még verset is írtál hozzá, a tavasz szőke álmának nevezted, és hirtelen megjelent előttem a szalon neve, Snyai izland Island Szol Masszás Szalon. Azóta a remekül megy a bolt, rengeteg a dolga, és teljesen kivirult. Hetente háromszor lefut hét kilométert, közeledik az ötvenhez, de még karcsú, mint egy modell, és hosszú szőkehaja úgy ragyog, mintha örök nyár lenne, amerre csak jár. Már mint miután megitta a reggeli öccsésze kávéját. A boldogsághoz egyetlen dolog hiányzik csupán. Egy megfelelő férfi, pedig kérőkben nincs hiány, soha nem is volt. Mindig is remekül nézett ki. Csupa vonzerő. A támaszponton, amikor ott dolgozott, verekedtek érte a jenkik. Szó szerint verekedtek érte, Szerelmes levelekkel bombázták, randevúra hívták, az életüket ajánlották neki. Az egyik, miután kosarat kapott, megpróbálta felakasztani magát egy villanydrótra. Az utolsó pillanatban mentették meg, aztán lefokozták. Egy katona bárkit megölhet, csak önmagát nem. De ne tud meg, téli reggeleken milyen rossz kedvű tud lenni. Olyankor jobb, ha álló mellényben és sisakban közelíti meg az ember. Ez viszont igazi kávé, egyenesen hajtiről, mondja Szvávár, és korom fekete kávét tölt, Áricsé széjébe, majd egy kibontott csomag home-blessed kekszet nyújt oda neki az asztal fölött, miközben a háttérben a külbilgian rádiócsatorna szól. Örögzölt slágerek, szeretlek, hová mentél, esik az eső, fogd a kezem. Dalok, szerelmi vallomások, vágyakozás, amit rendszeresen megszakít a csatorna szignálja, ami mintha kétségbe esetten szólongatná a hallgatóit. Ne kapcsoljatok ki, ne váltsatok csatornát, Ári szürcsöli az erős kávét, egy pillanatra behunja a szemét, és képzeletben essóes üzenetet küld porának, Ne kapcsolj ki!